8. fejezet A király és királyné leutazik a határon. A szerző elkíséri őket. A részletes elbeszélése annak, hogyan hagyja el Szerző az országot. Szerző visszatér Angolországba. Mindig élt bennem a remény, hogy egyszer csak visszanyerem szabadságomat, bár nem is álmodtam, mi módon történik ez majd, s milyen terv alapján érem el célomat. Az a hajó, mely engem e partokra vetett volt a legelső európai hajó Brobdingnák partjain. A király szigorú parancsot adott ki, hogy ha újból meglátnának egy hasonló hajót, vontassák partra és legénységestől hozzák el kosarakban Lord Broodglutba. A király nagyon szerette volna, ha talál nekem egy megfelelő és hozzámért feleséget, hogy fajtámat továbbplantáljuk. A magam részéről azt hiszem inkább meghaltam volna sem, hogy szégyenletes módon olyan utódokat hozzak létre, akiket aztán kalickába tartogatnak és mutogatnak, mint a kanári madarakat, vagy idővel csecsebecsének adnak el valami magasrangú személy Nem mondhatnám, hogy rossz volt. Kegyence voltam egy hatalmas párnak, és kényeztetett kedvence az egész udvarnak. De a viszony köztem és köztük valahogy sértette emberi fajtán méltóságát. Aztán meg nem tudtam elfeledni az én drága családomat, távol Angliában. Jó lett volna már magamhoz hasonlók között élni, járni mezőkön és földeken anélkül, hogy folytonosan remegjek valami békától vagy kiskutyától, ami eltaposhat. Szabadulásom hamarabb bekövetkezett, mint sem reméltem, s méghozzá egész sajátságos módon. Az egész történetet részletesen és hűségesen elbeszélem. Már két évet töltöttem Brogninnakban. A harmadik évelején történt, hogy Glümdállik társaságában elkísértem a királyi párt, egy az ország déli partjaira induló utazásom. Szokás szerinti utazódobozonban szállítottak, mely mint már említettem, nagyon kényelmes kis szoba volt tizenkét lápkörzetben. Belül négy selyemszálon kis függőágy lógott, nehogy túlságosan érezzem a rázást, mikor kívánságomra valamelyik szolgálóvon szállított. Ebbe a függőágyba szoktam aludni, ha úton voltunk. Függőágyam felett, kisé oldalt szellőzőjuk volt a falba, hogy friss levegőhöz jussak. Ezt a kis nyílást egy vájúba mozgatható deszkával tetszés szerint elzárhatta. Utunkat befejezve ő felsége kedvet kapott, hogy néhány napot a tengertől, mint egy kilenc órányira fekvő flamflásnik palotába töltsünk. Glum meg én nagyon fáradtak voltunk. Magam meg is hűltem kevéssé, a szegény kislány pedig nem hagyhatta el az ágyat. A tengert szerettem volna látni szabadulásom egyetlen lehetőségét, mely a visszatérést jelentette nekem, ha a sorsom is úgy akarja. Még betegebbnek tettettem magam, mint amilyen valójában voltam, és kértem, engedtessék meg, hogy egy bizonyos szolga kíséretében, akit igen kedveltem, s akire gyakran rábíztak már, a tengerpartra jussak friss tengeri levegőt élvezni. Soha se felejtem el, milyen nehezen és vonakodva bocsátott Tevglüm hogy kötötte el lelkére a szolgának, vigyázzon, hogy tör ki könnyekbe, mint a sejtette volna, mi történik majd. A szolga a palotától mint egy félórányira levitte dobozomat a partra. Ott letette a sziklák közé. Felhúztam ablakomat, és teljesen néztem a végtelen vizet. Nem jól éreztem magam, és azért azt mondtam a szolgának, most aludni fogok egy kevés ilyen függő ágyban, ami bizonyára jót tesz majd nekem. Lefeküdtem. A fiú meg kívülről az ablaktáblákat, hogy ne érjen a hideg levegő. Azonnal elaludtam. Úgy sejtem, közben a fiú, mitől sem tartva, elsétált a sziklák között, talán tojásokat keresett. Mintha láttam is volna néhányszor az ablak nyíláson keresztül, hogy lehajol és felemel valamit. Elég az hozzá, hogy egyszerre csak arra riadtam fel, mintha valami erősen rán cigána azt a kis fogót, ami dobozom külső falához volt erősítve, s amiben szállítás közben szíjat fűztek. Úgy éreztem, hogy a dobozt igen magasra emeli valami, aztán viszintesen ragadja tovább. Az első rántásra majdnem kiestem a függőágyamból, azután nyomban simán és nyugodtan repültünk. Torkom szakadtából kiáltozni kezdtem, de eredménytelenül. Kinéztem az ablakomon, csak az eget és felhőket láttam. Magasan fölöttem állandó mint mintha szárnyak csapkodnának. Lassanként felismertem, borzasztó helyzetem. Egy keseyű ragadta meg fogójánál a dobozt, nyilván teknősznek tészte, amit nagy magasságot sziklára szokott ejteni, hogy az összetört teknőből kiszedje az állat hulláját és elnyelje. Kitűnő szaglása és látása révén ez az állat kisebb tárgyakat is észrevesz, mint az én dobozom volt. Csak hamar éreztem, hogy a száncsapások fokozódnak. Egyidejileg dobozom hevesen libegni kezdett, mint szélben a lobogó. Azt is hallottam, hogy a saskesejű, majdnem biztos vagyok benne, hogy az volt, több lökést és ütész szenved, aztán egyszerre nyílegyenesen zuhanni kezdtem, csaknem egy egész percig, oly gyorsan, hogy a lélegzetem elfulladt. Végre borzalmas sustorgás és robaj következett, hangosabb és félelmetesebb, mint a Niagara dübörgése. Most jó egy percig teljes sötétség fogott körül, aztán megint emelkedni kezdtem, végre pedig ablakon felső részén világosság hatolt be. Tisztában voltam vele, hogy a tengerbe zuhantam. Dobozom négy lábnyira sűlyett a vízbe. Ennek oka részint a magam és berendezésem súlya, részint, hogy négy oldalt meg volt vasalva tartóságokából. Úgy sejtettem, és még ma is azt hiszem, hogy a saskese amelyik elragadott, két vagy három társa megtámadta. El akarták venni tőle a zsákmányát, és veszekedés közben beejtettek a vízbe. A padlóra erősített vaslézek egyensúlyba tartották a dobozt, s összefogták. A víz így nem recsendhette szét. Nagyon erős alkotmány volt, deszkái egymásba a Ajtaja nem csapágyakon forgott, hanem fel, és letolható volt a falban, mint az ablakok. Így csak nagyon kevés víz hatolhatott be a doboz belsejébe. Nagy nehezen kilábaltam a függő ágyból, megembereltem magam, és félretoltam a már említett ret a szellőzőjük elől, hogy friss levegő csapjon be, mert csak nem megfulladtam már. Hogy szerettem volna akkor együtt lenni az én kedves, jó, glümdallichtemmel, kitől egyetlen óra úgy elszakított. És mennyire sajnáltam őt, hogy elszakadásom miatt, tekintve, hogy az ő gondjaira bíztak, elvesztik egyét a királynak és királynőnek, és füstben mennek szép és ragyogó futásának minden esélyei. Közben a magam sorsa is aggasztott. Nem hiszem, hogy volt még valaha utas olyan inséges helyzetben, mint akkor én voltam. Minden percben azt vártam, hogy dobozom ketté reped valami zátonyon, vagy a legelső széroham a legelső hullám felborítja. Ha csak egyetlen üvegtáblája ablakomnak eltörött volna, már kész halott vagyok. Hála Istennek azok az erős fémdarabok, amiket rácsul akasztottam az ablakok elé, megvédték azoknak üvegieit. Néhányszor azért éreztem, hogy a víz apró hasadékokon keresztül beszivárok, ezeket aztán tőlem telhetőek betöntem. Szerettem volna felemelni szobám tetejét, hogy kiülhessek a fedélre, de nem volt hozzá erőm. Helyzetem reménytelen volt, hiszen ha két vagy három napig az elemi vészek elkerülnek is, ésség és hideg pusztít el Négy órát töltöttem ebben az állapotban, minden percet úgy tekintve, hogy ez lesz az utolsó. Már szinte vágytam is rá, hogy szenvedéseim megszűnjenek. Már említettem az olvasónak, hogy dobozom ablaktalan oldalán két vaskampó volt, amin keresztül bőrszíjat húzott az, aki szállított, a bőrszíjjal derekára erősítve. Sokszor úgy rém lett nekem, hogy a dobozt bekapcsolták valamibe. Egy-egy lökést éreztem, mire a hullámok ablakon pereméig csaptak fel, és elsötétítették a szobát. Mintha valami súrlódott volna dobozomhoz. Halvány remény pírkat fel bennem, hogy megmenekülök, bár nem is sejtettem, hogy történhetik ez. Nagy nehezen lecsavartam végre egyik székemet a földről, ahova erősítve volt, odaállítottam a szellőzőjük alá, ráhajoltam és nagy erővel több európai nyelven segítségért kiáltottam. Majd zsebkendőmet pálcára kötöztem, kidugtam a nyíláson és többször lengedtem a levegőbe, hogy egy esetleg arra járó hajó vagy deregje matrózai észrevegyék a dobozt, és azt, hogy benne élőlény kiált segítségért. Mindez eredménytelenül múlt el, és mégis úgy éreztem, mintha dobozomat valami vontatná maga után. Egy óra múlva az az oldal, melyen kampók voltak, neki ütközött valaminek. Attól tartottam zátonynak mentem neki, mert a rázkódás egészen heves volt. Ezután tisztán kivettem, hogy szobám tetején hajókötelet dobálnak, majd keresztül húzzák a kampókon. Erre négy lábnyi emelkedés következett. Megint kidugtam zsebkendő lobogómat, és segítségért kiáltoztam, míg be nem rekedtem egészen. Háromszoros hurrá volt a válasz. Aki hasonló élményeken már keresztülment, ment, csak azért heti meg, mit éreztem a -e percben. Fejem fölött lábdobogást hallottam, és valaki hangosan angolul bekiáltott a Ha van, odalent valaki szóljon! mire én szóltam is, hogy angol vagyok, és hogy balsorsom milyen embertelen helyzetbe döntött, és hogy kérem őket mindenre, ami szent, mentsenek ki ebből a borzasztózukból. A hang azt felelte, hogy nyugodjan meg, úszóházamat hozzáerősítették hajójukhoz, és hogy azonnal jön az ács, és lyukat fúra tető, ami elég széles lesz, hogy kimászhatok rajta. Azt feleltem, hogy ez szükségtelen, és különben is túlságos fáradtságot okozna, hanem az egyik matróz dugja be az ujját a vaskampóba, és emelje fel a dobozt a fedézetre, és vigye be a kapitány fülkéjébe. Ne szavakat halva matrózok, azt hitték, megbolondultam. Voltak, akik hangosan felnevettek. Nekem csak később jutott eszembe, mit jelent az, hogy magam fajtájú és hozzám hasonló termető emberek közt vagyok. Jött az ács, négy négyzetméternyi hasadékot fűrészelt a tetőn, és létrát bocsátott le, amint felkapaszkodtam. Innen igen gyenge állapotban a hajóra emeltek. A tengerészek nagyon álmélkodtak külsőmön, és egy sereg kérdéssel rohantak meg, de nem volt se erőm, se válaszolni. Magam még jobban meg voltam lepve, mint ők, hogy íme ennyi apró törpét látok magam körül. Annak láttam őket, mert két éven át a szemem nagyon hozzászokott Brobdingnak rengeteg arányaihoz. A kapitány Wilcox Tamás úr, sok sírből való derék, becsületesen behívott fülkéjébe, és látvány, hogy közel vagyok a zájuláshoz, adott innom és saját ágyára fektetett, hogy kipihenjen magam. Mielőtt álomba merültem volna figyelmeztettem a kapitányt, hogy dobozomban több értékes bútor van, amikért nagy kár lett volna, ha elvesznének. Egy szép kis függőágy, két szék, egy asztal, egy almárium, hogy szobán mindegyik fal a sejemmel és brokáttal van kibélelve hogy küldjön a dobozér egy matrózt, hozassa be ide a szobába. Akkor a szeme előtt kinyitom, és mindent megmutogatok neki. A kapitány halván ezeket a balgaságokat elvégezte magába, hogy hiányzik egy kerekem. Megnyugtatásomra mégis megígérte, hogy minden úgy lesz, ahogy kívánom. Ki is ment a fedélzetre és néhány matrózt küldött a szobámba. Kik, mit később észrevettem, mindent kicipeltek onnan, és a falak kárpicsait leszaggatták. A székek, az asztal, az almárium, tekintve, hogy voltak erősítve csavarral a padlóhoz, igen megrongálódtak az ügyetlen matrózok kezei között. E tárgyakat ugyanis elővel rángadták ki. Néhány deszkát is kihúztak a falból, amire úgy gondolták szükségük lehet. A fennmaradt roncsot eleresztették. A feltölt hasadékokon behatolt a víz, és dobozom maradványai elsüllyedtek. Örülök, hogy nem voltam tanulja ennek a pusztításnak. Nagyon elszomorított volna, hogy emlékeznem kell sok mindenre, amit jobb volt elfelejteni. Aludtam néhány órát. Az elhagyott országról álmodtam folytonosan és a veszedelmekről, melyek felzaklatták egész lényemet. Felocsudva sokkal jobban éreztem magam. Esti nyolc óra volt és a kapitány vacsorát hozatott abban a feltevésben, hogy nyilván sokat bőtöltem. Óvatosan is szeliden bánt velem, és megnyugodott, látva, hogy nem forgatom vadul szemem, és nem beszélek összefüggéstelen szavakat. Hogy magunkra maradtunk, kért, beszélnék valamit utamról, és arról a véletlenről, mely a kopárpartra kivetett. Elmondta, hogy téli tizenkét óra felé távcsövével vett észre a nyílt tengeren, és hogy először vitorlának nézte a dobozt. Gondolta, arra tart. Úgy se esett ki nagyon az útból, és felfrissíti kétszer sült készletét, mely fogyóban volt. Hogy közelebb értek, látta, hogy tévedett. A nagy csónakot leszállította, néznénk meg mi az ott. Az emberek ilyetten tértek vissza, és bizonykodtak, hogy ház úszik a vizen. Nevetett ezen az ostobaságon. Maga is beszállt a csónakba. Hozatott egy erős hajókötelet. Csendes idő volt, néhányszor körülre az építményt, és látták, hogy rácsok vannak az ablakok előtt, és az egyik falon két nagy kampó. Parancsod adott, erősítsék be a hajókötelet az egyik kampóba, és fontassák a hajóig az egész alkotmányt. Hogy megérkeztek, egy másik kötelet erősített a tetőbe, és csigákkal kiemelték a deszkaházat a vízből. Az egész legénység dolgozott, de csak három lábnyira sikerült. Aztán meglátták lobogómat, és így tudták meg, hogy az épületben egy szerencsétlen menekülő tartózkodik. Megkérdeztem a kapitányt, nem látott-e ő vagy valamelyik embere egy rengeteg nagyságú madarat a levegőbe, mikor először felfedték úszószobámat a tengeren. Azt felelte, hogy míg én aludtam, beszélt erről a matrózokkal, s az egyik látott is három saskesejűt éjszak felé repülni, ugyanakkor, mikor az úszóházat felfedezték. De azt nem mondta, hogy valami rendkívüli nagysága lett volna ezeknek a madaraknak. Ennek okát rögtön abban láttam, hogy a madarak végtelenül nagy távolságban voltak, s hogy a kérdés jelentőségét a kapitány nem képes felfogni. Még megkérdeztem, számítása szerint milyen messze lehetünk a száraz földtől. Legalább 50 órányira, felelte ő. Biztosítottam, hogy nagyon téved, mert én a partot, ahonnan jövök, legfeljebb két órával azelőtt hagytam el, hogy a tengerbe estem. Erre a kapitány megint azt hitte, megháborodtam. Célzás is tette erre, és ajánlotta, vonuljak vissza abba a fülkébe, amit részemre kijelöltek. Megnyugtattam, hogy szíves vendéglátása és jó indulata folytán, egészen jól érzem már magam, és higgye el, eszemnél vagyok, és semmi bajom sincs. Ekkor elmosolyodott, és nyíltan megkérdezte: Vajon nem zavarta meg érzelmemet valami büntény, melynek következtében nagyládába zártak és kitettek a tengerre? Ő már hallott olyat, hogy némely országba a bűnösöket hibás és lyukas hajóra teszik, és élelem ital nélkül kihajtják a nyílt vízre. Ez esetben bár sajnálja, hogy ilyen gonosz embert felvett a hajójára, mégis szavát adja nekem, hogy az első kikötőbe, ahol partot érünk, kitesz a szárazra. Hozzátette, hogy gyanúját nagyban növelték azok a balga dolgok, melyeket a matrózoknak mondtam a dobozomról. Aztán vacsora alatti furcsa pillantásaim és viselkedésem. Kértem, ha hallgatná meg történetemet figyelmesen. Hűségesen elmondok mindent, ami ért mióta utoljára elhagytam Angolországot egészen a mai napig. Az igazság értelmes emberek fejébe mindig megtalálja az utat. Ez az kapitány, ki még hozzá nem is volt egészen iskolázatlan ember, hitelt adott a szavaimnak, és meg volt győződve őszinteségemről. Hogy szavaim valóságát bizonyítsam, megkértem, hozassa oda a szekrényt, melynek kulcsa zsebemben volt még, akkor már elmondotta volt nekem, mit műveltek a matrózok szobámmal. Jelenlétébe kinyitottam a szekrényt, és megmutogattam a ritkaságok kis gyűjteményét, melyet a ma elhagyott országba halmoztam fel. Megmutogattam kis fésümet, amit a király szakállának sörtéjéből csináltam. Egy másik fésűt melynek fogója ő felsége körméből készült. Volt ott egy sereg tű, röfnyi hosszúak, volt ott négy darás és egy szép aranygyűrű, amit a királyné igen kedvesen ajándékozott nekem. Lehúzta újjáról, és mint valami övet a nyakamba vetette. Kértem a kapitányt, fogadná el ezt a gyűrűt, hálám jeléű, de határozottan visszautasította az ajándékot. Aztán mutattam neki egy tyúkszemet, amit saját kezűleg szeltem le az egyik udvarhőld lábáról, ez akkora volt, mint egy jókora alma, és megkeményedett, úgy, hogy mire visszahértem Angliába, ezt a tyúkszemet szemet ezüsttel ezüstel kibéleltettem és ivópohárnak használtam. Végre megkértem a kapitány, szemlélné meg nadrágom szövetét, mely patkánybőrből készült volt. Csak nagy nehezen tudtam rávenni, hogy mégis elfogadjon egy fogat. Valami lovásnak a foga volt. Ez láthatóan nagyon tetszett neki, soká és kíváncsian -e nézegette. Aztán oly bőven és hálásan köszönte meg, hogy ez a csekészség igazán nem ért meg annyit. Ezt a fogat tévedésből húzta ki glümmáldikt egyik szolgájának szájából valami ügyetlen orvos. Egészséges fog volt. letisztítottam és eltettem. Hossza lehetett egy láb, átmérője alul négy hüvelyk. Kapitányom nagyon meg volt elégedve mindezzal, amit beszéltem, és mutattam neki. Oda nyilatkozott, hogy az egész világot lekötelezem vele, ha Angliába visszatérve ezt az utamat leírom és kiadom nyomtatásba. Válaszomba kifejtettem, hogy véleményem szerint a könyvpiacot már is elárasztották mindenféle útleírással. Jelenleg csak azok a művek érnek sikert, melyek valamely rendkívüli eseménnyel foglalkoznak. Sok író éppen azért inkább saját érdekére és hiúságára, más meg a tudatlan olvasó mulattatására gondol, mint sem az igazságra. Az én történetem csak néhány szokatlan eseményt foglal magába, és nincs felcicomázva szép leírásokkal, furcsa fákról, növényekről, madarakról, sem vad népek a ma barbár és bálvány imádásának gazdag jellemzését nem nyújtja, mint tucas tuccaszámra el az ember felkapott útleírásokban. Mindazonáltal köszönöm rólam való szép véleményét, és majd még meggondolom a dolgot. Még hozzátette. Nagyon csodálkozik, hogy miért ordítok annyira, amikor vele beszélek, hiszen nem sükető. Megkérdezte, vajon a Bromdingnagi király és királyné nagyot hallók voltak-e. Mondtam, hogy két éven át nagyon hozzászoktam ehhez, és én még inkább csodálkozom ahhoz, hogy az ő matrózai csak úgy suttognak, bár hiszen azért jól megértem őket. Képzelj el, hogyha Bromdingnagban valakivel az utcán beszéltem, az olyan volt, mintha mi nálunk valaki a templomtoronnyal társalognak kivéve persze, amikor az asztalra tettek, vagy felemeltek a tenyerükbe. Azt is elmondtam, hogy milyen furcsa volt az, mikor először hajójára léptem, és a matrózok körül láttak engem. Olyan apró, picinkek is teremtéseknek láttam őket, mintha még soha ilyet nem láttam volna. És hogy prokdignákba, mikor lassanként hozzászoktam a ma rengeteg lények és tárgyak látványához, bizony nagyon kerültem a tükröt, mert az összehasonlítás nagyon szomorú érzéseket gerjesztett önmagammal szemben. A kapitány még azt is megjegyezte, hogy étkezésnél megfigyelte, mennyire csodálkozom mindenen, amit elém raknak. Néha meg alig tarthattam vissza a nevetésemet, amit nem tud megérteni, és amit hajlandó volt, meghibban teszem rovására írni. Azt feleltem, ez igaz, magam is csodálom, hogy voltam képes a nevetést elfolytani, látva akkora tálat, mint egy garas, egy sertésszom meg arra sem volt elég, hogy beleharapjon az ember. Aztán a poharuk, ami akkora, mint egy mogyoróhé. No, és így tovább. Brogningnák királynője ugyan teljes házi felszerelést csináltatott nekem. Fogalmaim mégis hozzáalakultak környezetemhez és kicsinségemet úgy tekintettem, mint ahogy mások önönhibájukat felismerik. A derék kapitány belement a tréfába és komolyan válaszolt. A régi angol közmondás értelmében, hogy a szemem nyilván nagyobb, mint a gyomrom, ez utóbbint nem valami híres, hiszen egy napi bőtölés utána aligettem valamit. Folytatva az ingerkedést, kijelentette továbbá, hogy szívesen adna száz fontot érte, ha láthatott volna a saskesejű csőréből lenyilazni a tengerbe mindenestől. Csodálatos valami lehetett, amit én el nem ulasztak örökíteni az utókor számára. A fájatonnal való összehasonlítás oly kézenfekvő volt, hogy a kapitány nem is engedte volna el. Én ugye nem voltam elragadtatva az ötlettől. Anglia felé vezető útunkban az északi szélesség 44. fokán és a hosszúság 143. fokán északkeleti keleti szél kapott bennünket. Két nap múlva azután, hogy behajóztam, heves passzát szelet kaptunk. Délfelé vitorláztunk, aztán Új-Hollandia partjai hosszában, aztán dél-kelet délfelé, míg el nem értük a jó reménység fokát. Útunk kedvezően alakult, a részletek pontos leírásával nem akarom mutatni az olvasót. Befutottunk némely kikötőbe, friss vizet és élelmiszereket szedtünk fel. Nem hagytam el a hajót egészen 1706. júniusáig, kilenc hónappal megszabadulásom után, mikor a dűnéken kikötöttünk, felajánlottam a kapitánynak minden javamat, zálogul a díjfejében, de megesüdött, hogy egy fillért sem fogad el tőlem. Igen, barátságosan búcsúztunk el, megígértettem vele, hogy otthonomban, Red Ribben egyszer meglátogat. Aztán lovat és vezetőt béreltem öt amit a kapitánytól kaptam kölcsön. Útközben, látván az apró lovakat és fákat, a pirinkó emberkéket és marhát, sokszor az az érzésem volt, hogy lilliputba vagyok. Mindig attól féltem, hogy széttaposom a szembejövőket. Gyakran hangosan rájuk kiáltottam, térjenek ki gyorsan. El annyira, hogy párszor majdnem beverték a fejem ezért a szemtelen modorért. Mikor végre beléptem házamba, meg kellett kérdeznem, hogy hol van, úgy elfelejtettem, és szolga ajtót nyitott, meggörnyedtem, és lehúztam a fejem, mint a kácsa, nehogy a szemöldök fába beüthessem. Feleségem elém futott, hogy átöleljen, én azonban lehajoltam, hogy a fejem a térdét verte. Azt hittem, csak így éri el a szájamat. Leányom letérdelt, és kérte áldásom, de én nem vettem észre addig, míg fel nem állt. Hozzá voltam szokva, hogy mindig felfelé nézzek hatvan lábnyira. Akkor azután átfogtam a derekát, hogy felemeljem magamhoz. Még néhány éppen ott tartózkodó ismerőssel és a szolgálókkal oly furán bántam, mintha óriás volnék és ők törpék. A feleségemnek például szemrehányást tettem, hogyan lehet olyan fősvény, hiszen egész kiéhezettel látom viszont, és szegény lányom is csont igazott. Egy szóval olyan furán viselkedtem, hogy első pillanatban mindnyájan a kapitányom nézetén voltak eszemet illetően. Ezt példaképpen említettem fel a szokás és előítéletek nagy hatalmának bizonyítására. Csak hamar beállt a jó egyetértés köztem és családom közt. Feleségem könyörgött és kényszerített, nehogy valaha eszembe jusson megint tengerre szállni. Sajnos a sors úgy akarta, hogy nem volt módjában megakadályozni mindazt, amit az olvasó mi hamar megtud. Boldogtalan útjaimnak második részét ezzel bezárom.